Marie, Marie, du er vågen. Jeg troede, du sov, for du svarede ikke. Hvad siger du? Jeg siger, at du ikke svarede, da jeg kaldte på dig. Hvad siger du? Kan du ikke høre, hvad jeg siger? Jo, nu kan jeg. Måske skal du skrue op for dit høreapparat. Skal jeg hjælpe dig? Jeg tænder det. Du havde slukket for det. Tak. Kan du høre mig? Ja, meget fint. Godt. Hvorfor er du slukket for dit hørbart? Jeg synes, det larmede, og så prøvede jeg at skrue ned. Men så har jeg åbenbart slukket for det. Det er også nogle små knapper, men Marie, klokken er 10.30, og det er tirsdag, så det betyder, at du skal til fysioterapeut. Det er rigtigt. Følger du mig derned? Ja, det gør jeg, og jeg henter dig også igen. Måske skal du tage en lille trøje eller cardigan på? Ja, vil du være sød og give mig trøjen, som hænger der på stolen? Ja, værsgo. Skal jeg hjælpe dig med at få den på? Ja, det må du gerne. Tak.